Мав погловий неквапно поводив револьвером зліва направо, описуючи в повітрі дугу. Щоразу колицівка напливала на лівого хлопчика, Мігель, що стояв поруч, зіщулювався і починав трястися. Пацан же навіть не кліпав повіками. Хлопчики скажуть мені, хто їх сюди прислав. Бандит зметикнув, що, можливо, вони не чують його. Насправді хлопці добре його чули, от тільки не розуміли іспанської. «Мігелі, досить триматись за мошонку, перекладай!» Жебрак поспішно виконав сурду переклад Амсленом. Ніхто з білошкірих близнят не відреагував. «Чому вони мовчать, коли я ставлю питання? Вони тебе не зрозуміли, злидню?» «Вони все розуміють», – сипав словами Мігель. «Вони чують, тільки не говорять». Пігмей перевів погляд на хлопців. «Як ви знайшли мене?» У голосі макаки прохопились перші загострені і пескливі нотки. Сторонньому вони здалися б сміховинними. Проте і Армандо, і Волоцюга підібралися, чудово знаючи, що таїться за тим песклявим тоном. «Ви працюєте на болівіців?» «Хто видав адресу Моголіва?» Відповідайте, бо...» Джеймі знов таки, помавп'ячому, відкопили верхню губу, і крізь міцно стиснуті зуби злостиво втягнув повітря. Мігель тремтячими руками перекладав. Близнюки німували. Гротескність та незрима таємничість ситуації лоскотали нерви. В глухонімі білошкірі двійнята та напівмертвий від страху вже брак. Як у кіно, тішився Джеймі. Його підігрівала приємна важкість Магнума. Макака відчував ошалілу насолоду, що межувала з екстазом, стискаючи руками елегантну сіру рукоять, ловлячи зіницями відблиски від полірованого шестидюймового ствола та масивного барабана. Джеймі обожнював свою гармату. Він взагалі не розумів, як можна користуватися автоматичними пістолетами, коли є револьвери. Револьвер дивовижний, надійний, в стані повної готовності, в ньому не зведено жодної пружини. Цебто він може лежати роками, чекаючи колотнечі, а потім миттєво вистрелити. З револьвера можна пальнути після осічки, просто повторно натиснувши спусковий гачок. У пістолетах доведеться відводити затвор і видаляти з патронника колю, що не спрацювала. Револьверу не потрібний заповіжник, достатньо не зводити курок, і тоді у випадку неочікуваного падіння, удару тощо, пострілу не відбудеться. Відстрільні гільзи лишаються у барабані револьвера, а не вилітають автоматично. Відповідно, вони, по-перше, не можуть Потрапити в стрільця, як це часто буває при використанні пістолетів, а, по-друге, не залишаються на місці стрільби, тим самим роблячи безплідними спроби точної ідентифікації зброї. Так, у револьверів є недолік, тільки шість набоїв у барабані. Але реальне життя – це не кіно, думав Джеймі Макака, на відміну від фільмів, у ньому майже не трапляється ситуації, які не можна вирішити шістьма глучними пострілами. Зрештою, правий близнюк, ставши в півоберта до Мігеля, щось показав на мигах. жебрак ще сильніше зблід. «Що він каже?» – дзявкнув Куротун. «Він говорить, затинаючись з каволіву лицю, що крім... Альдостерону їм ще потрібні протигази. Тут Білобрисий знову скрутив пальцями. І це аж аж тридцять девять штук. Найскорослий мафіозі отетерів від такого нахабства. Це було занадто. Шановні, пескливо і в той же час по театральному піднесено прорізк Джеймі. Армандо зрозумів, що хлопці зараз помруть. «Ви мене задовбали!» «Ви без запрошення вриваєтесь мою господу, просите якісь такі наркотики, про які я навіть не чув, на моїх очах чавите яйця моєму другові і відмовляєтесь відповідати на запитання. Ну куди це годиться?» Після цих слів Джеймі Макака, плавно зметнувши вгору, Шміт Вессон вистрілив, цілячись у груди правого хлопчака. Юнак трохи смикнувся, не наче злякався від пострілу. Ніхто з чоловіків того не спостеріг. Та навіть якби хтось і зауважив той рвучкий порух, то ні за що не здогадався б, що замурзнений пацан ледь відвів руку в бік і вигнув у право тулуб спеціально для того, щоб пропустити кулю, яка летіла акурат йому в серце. Замість розшматувати юнацькі груди, Куля вилетіла крізь дальнє вікно і втонула у нічній пітьмі. Сизий димок порохових газів розвіявся. Білошкірі шкет стримів на місці, незворушно втупившись у пігмея. Джеймі перевів погляд на підлогу, шукаючи плями крові, чекаючи, що пацан от-от притишено рохне і звалиться, але крові не було. Малий стояв, як стовп, і Джеймі втямив, що промахнувся. Макака скривився. Коротка волохата рука випрямилась на всю довжину, скривавши хромоване дуло на голову близнюка. Одне око заплющилось, і револьвер оглушливо бахнув у друге. Цього разу хлопчик смикнувся сильніше, на частки секунди притуливши голову до плеча. Так, наче щось боляче кульнуло у нього в шиї. А тоді випростався і завмер. «Якого дідька? вирескнув мафіозі. Не згинаючи руки, Джеймі перевів револьвер ліворуч і вистрелив у другого близнюка. Результат виявився таким самим. Хлопчак лишився цілим та неушкодженим. На кілька секунд запала мовчанка – і тільки Мігель текцем цем прощаючись із життям. Макака неспокійно йорзав на кріслі, вирічивши жовклі очі і трохи висилпивши від здивування язика. Пігмей виглядав потішно, геть як ошукана якимось штукарем циркова мавпочка, через що Армандо не міг стриматися і куцо посміхнувся. Та посмішка стала останньою в його житті. Несподівано Джеймі порснув скрипучим воронячим сміхом. «Бляха, чуваки! Я розкумекав! Ви мене розігруєте?» «Ха-ха-ха!» – риготнув Куртун. «Це твоя ідея, чортяко!» Він звів револьвер на Армандо. «Два близнюки Грінго? Ото кльово видумав! Типу, де мене з пустелі? Ага! Круто, чорт забирай! Але холості набої!» Коли ти встиг, аміго, жерло гармати, дивилося точно в око жилого бандита. Арманда відкрив рота, розуміючи, що треба щось швиденько говорити, бо та було вже пізно. Все ще продовжуючи підсміюватись, Карлик натиснув на курок. Гахнув постріл. Маленько Джеймі від носа до попка забризкало теплою кров'ю. Пігмей, неби, як здивувавшись, вирізкливо лайнувся. Оце лайно! З такої відстані розривна куля 375-го калібру не просто пробила гарненьку дірочку в черепку, вона знесла Армандо три чверті голови, залишивши лише вуха та шматок нижньої щелепи. Тіло, котре так брутально позбавили міськів, Метельнуло руками, немов промовляючи «Ну, отак, блін, завжди!» І заточилося назад, глухо стукнувшись об підлогу веранди. Та що ж це за день такий трохи зблід макака, здивовано зазирнувши вдоло револьвера? Він не переймався прикрим інцидентом зі своїм товаришем. Таке трапляється. пігмей більше приймала те, що кулі з його магнума якимось містичним чином оминули малолітніх нахаб. Тим часом Близнюк, що стояв праворуч від Джеймі, повторив свої знаки. «Джеймі, я благаю, – забелькотів задар, не вбивай мене, але цей курдупель нас просить передати тобі, що їм потрібні протигази». Опустивши револьвер, маленький челіць отетеріло глипав на хлопчиків. Карлик не віддав, як пояснити ганебний факт, що він тричі промазав звіддалі чонайбільше чотирьох метрів, але страху не відчував. Поволі все його ясло затоплювало жовчна лють. Він скочив на короткі ноги і, виставивши магном перед собою, посунув на близнюків. «Надумали показувати мені фокуси малята», – зашепів макака – а що ви робитимете, коли я засуну кому-небудь з вас цей файний пістоль глибоко в рота і тоді натисну курок? Ага. Коли Джеймі підійшов у притиск до правого хлопчика, з обох боків від нього зринули дві тіні і пролунало характерне клацання. Бандит спершу повернув голову наліво, швидко зрозумівши, що зазирає прямісінько у ствол помпової рушниці з калібром Аж ніяк не меншим за його нізрі Потім зиркнув праворуч Побачивши Таку саму картину Мігель заголосив І впав на коліна Вдаршився лобом Об підлогу І тут все тіло маленького Джеймі Просякнув панічний страх Зовсім не через те Що його взяли на мушку Для нього це не вперше Навколо коротуна стояло четверо абсолютно однакових істот, двоє з яких тримали в руках дробовики. Злих істот, що прийшли з пустелі. До такого повороту відважний макака виявився не готовим. Теплий, тзвонистий плясок розплився ззаду по його штанах то було найлегше і найшвидше випорожнення за останні шість місяців. За інших обставин, цей факт безмірно порадив би Джеймі, піднявши йому настрій щонайменше на кілька днів, а то й на цілий тиждень, нині ж пігмей не відчув ні радості, ні щасливої полегкости. «Мігелю!» – хрипко покликав Кротон. Жебрак прикривши Макітру руками хникав. «Мігелю!» – цього разу голосніше. «Так, Джеймі!» – крізь хлиповня обізвався бродяга. «Я щойно обісрався!» «Перепрошую, шефе!» Макака почервонів і труснув головою, подумавши, що збирався казати інше. «Ти бачиш те ж саме, що я?» – худко виправився він. «Мігелю!» «Вони бляха-муха всі, вони всі однакові!» «Так, шефе!» Відповідей Пігмей не почув. Бот, на якого він направляв, смертоносний магнум вистрибнув у бік і вперед, граційно гинаючи ствол револьвера. Опускаючись долі, він врізав бандиту ребром долоні кудись під вухо. Перед носом у Джеймі спалахнули красиві рожеві кружальця, за якими у свідомість влилась заспокійлива темрява. Джеймі очуняв аж через годину. Електронний настійний хронометр показував північ. Чоловічок, скрикнувши, рвучко смикнувся, сів на підлозі і розвернувся. Сподівання, що все побачене було лише сновиденням, моментально розвіялися. Праворуч у баряній калюжі лежав застрелений ним Армандо, в кутку за дверима обхопивши коліна, руками – Зіщулився настраханий Мігель, а шкіра обличчя нестерпно стягувало від засохлої крові. Ну і ще загиджені штани неприємно липнули до задниці. Краще, за решту, вертаючи Джеймі до реальності. «Де недоноски?» – писнув Карлик. «Де вони?» – пішли. Мляво відохнувся Мігель. «Якого хріна ти привів цих біломордих бачків до мене? Хто вони такі?» До макаки врешті дійшло, що він дивом уцілів. Страх відступив. На його місце сповзалися гнів і покривджена гординя. Йому потрібно було зірвати на комусь злість. «Я нікого не приводив», – повторив Жебрак. Промовляв він ліниво й тягуче, наче був під кайфом. «Виродки самі притягли мене сюди». Раптом Джеймі помітив купу зіжмаканих купюр, що валялись на підлозі неподалік від його ніг. Чи маленька кочугура, в якій були челійські песо, американські долари і євро, судячи по загальному об'єму, щонайменше кілька тисяч у доларовому еквіваленті. А це що таке? Він підсунувся ближче і згріб банкноти. Під ними лежав зірваний зі стіни календар на якому чорним маркером було обведено 4-20 серпня. «Оплата!» – Мігель звів голову. Погляд був порожнім. Макака тільки клацнув щелепою, але нічого не відповів. Вони просили нагадати, що їм потрібний альдостерон. Жебрак наморщив лоба, наче говорив через стилу. Альдостерон – це не наркотик, а гормон. Вони так сказали. І ще тридцять дев'ять протигазів до четверга. У четвер ввечері вони повернуться.